الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سوره الرحمن مکی سوره مکی سوره کې دا خاص او عام تصرفات ذکر کړ نو دلتو ساهیمه نه تفریق کی او اثبات د رحمانیت د بارې تعالی زه دا ارس د قائد الرحمن ذات کیه یا مخی صورت کی توخیف او بشارات اجمالی نو دلته داغه د دا دوونو تفصیل یا مخی تفسیر د قرانه کریم ذکرو نو دلته داغه وجه ذکر دی په تعلیم د قران او په سره یاد هغه سورۃ پا اختتام کی ویډیو اینده ملک المختذرن نو ګیاک سوالو او کډې شو چې تاسو نوګه دې نو دې سورۃ پا اول کې جواب وشو شوره الرحمن هغه الرحمن سورۃ داود اثبات الرحمن یدل کی یعنی نفی د شرف البرکات د دا داول دا دا دا دا دا او ذکر د احوال او د قیامت باندې باور کیو په اخر کې ذکر د دیر قیامتونو د ترتیب اپا ذکر د لفظ الله سره د یو دیر شکرات ایجماننه زکه چې علاوه دې کېږي غټو نعمتونو درې روکو دي پاکینم پاولو روکو کې عقلي دلایل دي په دې وروکو کې تخریب دي مجرمين نن تا په دې وروکو کې بشارت دي متقينو اول کې الرحمن وي نو په آخر کې اول کې رحمان ذکر کړم رستوي تبار اقسم ربك ذل الجلال والاکرام صابتايدا چې دا ارس چيري دا الله پاک د طرف نه دي اول اتلس نعمتنا ذکر کيم دا ورځ اجزا ګورنودي یو دیر زلف آبیالا رب کماتو کذیبان زکر کری شپاڑا زلی دنیا ما د جنت سره زکر کری اوو زلی دا جہنم سر زکر کری آنوری باقی نیا ما تونو سر زکر کری دو قسم جنتیان و بینی دو قسم جنتیان و بینی دا هر جنت دروازه اتري یعنی نه جنت دروازه اتري متفقس مجنتو نه دینه 14 دروازه شینه 14 دروازه سره مبدل اوو چخه جینی نه جهانن هغه دروازه او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم داما پیریانو باندې وو رسته نو جوه و لا بشایء من نعمه ربنا نقذرو فلک الحمد ذی اسنامه تو الله چې کوم نعمت دې ربا زمنګه من تکذیب نکويس ته حمد دا الرحمن ودا جمله مستانفدا سید الالملکین المقتدرین شک دینو الرحمن وغفر الرحمن چو دنیاوین یا ما تونه دی که افراوین یا ما تونه دنیاوی تصرفات دی که افراوی تصرفات دا اغپ تصرف کی دی رحمان نوشی آدوه اللہ پار دا پر رحمان سرعی آدوه غوڑه دی رحمان نوغوڑه او رحمان دا صفت دا لاده دا بل چانده بی یماما کی مسلمتو الكذاب تا رحمانی اماما ننا رحمان اللہ رحمان دخواد صفت دا اللہ بندت رحمان وید عبد الرحمان دیوت رحمان وید رحمان بابا ننا دغلت دخواد اطلس نیامتون ذکر کی لیکن اول نیامت روحانی ذکر کی ذکر تا در طور نیامتون اغ رحم د مالک المختدص سب د رحمان اغورا د رحمان نعمتونو ته ګورا علم القران خدل د قران قالمینو قران ور کړه اول نعمتونو کی ذکر او تمام نعمتونو کی غټ نعمت سه شری قران دی چې الله پاک چا د قران فهم علم ور کی دینه غټ نعمت بل بیا خلقل الانسان بالنيامت پیدا کړی د انسان معلم حل بیان خوونه کړی دتا ال بیان د قوت د بیان اظهار د بیان طریقته بیان یعنی معنا قوت د بیان ولور کړی کو قوت د بیان نه ور کړې نو اظهار معفي ضمير ویسکو مطلب دا قران میں دا ورن ناظر کړي انسان کته مې دا پیدا کړي ګوربیا مې قوت د بیان نظر را کړي دا د الله کتاب بیان واه یا شمس و القمر به بل یومت نورس قوم به حسمانین داروانک حساب یاد پارا د حساب ورو نو راس پاک د حساب د پاره پیدا کړی د پاره د حساب پیدا کړی یا د پاره د حساب او نجم وشجر یجدن وره حساب قمریم دینو شمسی و دین. ماقدره تفسیر نتل وان نجم وشجر استوري د تاسو ورو نوارې مراد دی واړه غوټي او ونه یجدان سجده کوي الله دا, دا خپل خپل مناسب حال من اراد الله پاتہ بيدار دې سجده کوي بل نعمت و سما رفحان اسمانه پور تکړه دي بوزال ميزانه او خدای السلام او وزع الميزان او اي خدای طلع الميزان اسمانه پور تا کړې دیو اي خدای الميزانه طلع وی الله وی الله ته غو فل ميزان سر کا شي ما تول کاولو کې اقیم الوزن بالقياسه واقيم الوزن بالقياس ا پورا کهو وزن بالقياس په انصاف سره ولا تغسل الميزان ا کمه مکو پتون کی وړ دل تدریز الميزان اول میزان نا میزان د دنیا مراد دوم میزان نه میزان د اخرت مراد دریم میزان نه میزان د اقل مراد نو الله پاک एकदा تعالی پدې دنیا کې د دې کې وره به الله پاک تاسلا د انصاف او ترازو راکړه دا کنه الله پاک یو تسلا مقرر کړی دا, دا دنیا په تل کې زیاتې کميونه کې او پسې الله تدغو فالمیزان دا اخرت په تل کې زیاتې او کمونه دنیا په تل کې د زیاتې او کمونه بیا قول کې وایي شو شي زیاتې هو او درېمو ویلاته سر الميزان دا اقل د الله میزان تل را کړدا اقل سره لګ سوچ فکر وکړه او ترېستا خپل د پیدائش د الله د وحدانيته مبارک ګور د دې مهنسي باقیم باقي مول وزن په القس وړو سره لې دسمه کې په میزان کې کی تول کوي نو برابر طولو او کپ انصاف د اسمان د اخرت په تل کې چې تول کوي نو تول او کپ انصاف د اقل په تل کې چې تول نو تول او کپ انصاف د درې وړ سره لګي به ګورما د اسمان ذکر کور پر څه د ذکر یو ورپسی وی ول اروز و زحال لنا زمکه غوڑول الله دې د پرد مخلوقات زکه ثلخ ورسېږي زرن برن خلای کې اسې قوت یې اسمان نه برچت نه یې لاندې فرش نه یې نو تالبه څنګه نو مخې اسمان زې کرک ورپسی تلن ورپسی زمکه فیھا فاکیھۃن پتہ زمان کی میوی و النخلۃ زۃ الکما می او کجری ذکصولو والا یا غن غنشو والا کجری چې مطلب دا ده پخخلو کصولو کی رحمت دی کولا او شی ول حب زل عصر و ریحان دانی د دا بوسو والا او د خوشبو وی والا وال حبز العصر عصر, عصر لکیه غبوسو تا دانه تنلر شیا غبوسې دانه انسانانو لري غبوسې انام خړډنګ اور ریحان خو یا وی لکیږي ریس کوو تا شبدې دانو کې دانه د دا غسواله او ریحان د میوه والا ریحان میوه ته وي لیکن دلته ریحان په مانو د خوشبو او دانې دو بوس والا او خوشبو در ګل ندي د جودا جمله شو او خوشبو در ګنندي نو ف بیا ایاله ربکما بی اتو کزبان واسبو کوم دنیا متو در افتا شو تکذیر کوای دلته مخاطبین انسان دی او پره نو ګوره پریا نو جواب ورکړول لا به ش مینه مکاربنا نو کز یو فلکل جواب کی پیغمبریدہ و نه پکات تدین یاماتون د کوم یون یم د تاسو انکار کوي خدا الله پاک پیداښت الله وجود ورکړي خلقله صنع من صلصالن کلفخار پیدا کړی دی الله پاک انسان دا خلنګار کونکي خاورې کلفخار په شان د دې ټیکري صلصال هغه چا خاورې وچاشیکنا دا وچفاری د وژنا کډنګار ای کډنګار ای کلفخر پښان د کوډری چپا اور منی بخشیدب دا په اور منته نو بخش کډنګار ای کلفخر حسن اغه عام انسان مرادو دا آدم ولخ وق خلقل جہان می مارج نار او پیدا کړي د پیره دا پریانو نیکو د سې شینه مې مارجې مینار د خالص لمبي مینار د نور نا مارج وی لیکي هغه شغل ته چاغي کیږي لوګي موګي نه بالکل صفاء ستره کش ش لمبيخه د صفاء شغل نه دا اور اوس په کوم د نعمتون زره خپل تاسو انکار کوي او رب دا و, دا و رب المغربین او د دا مغربین و دا او رب و مغرب د تصنید اگه مشرقین و مغربین یو مشرق د جمعی و مشرق دا ووڑی یو مغرب د جمعی و بالمغرب دا ووڑی و با دیتی دی بارسر دا تصنید پس پکوم دا نیامتون دا رقب المائطاسو انکار کواه مرجل باہرین یل تقین داک یو یو جس معری دنیا نیامتون نریخن مرج البحرین یل تقیان، او گڑی روان کری دي دو دریا بنا، یا روان کری دي دو دریا بنا، یل چې چی یوزه چلی او بینو ما برزخن لای بغیان دوی پرمینس کی، یو نشنا پر لای بغیانی یو البنتی زیاتی نکی، بز اغا غیری محسوس پردادا پر لیکن فاگیو بده ترخو سره دا گردون نکی خواد. دا منگا سباوی لیکن اولی درد. دنیا یو کورشه ریخواد. بالکل پت لگی دا رنگو نیم سو جده جده اید. فبی ای منهم اللو والمرجان او د دو نه غټ ملواړه لولو غټ سره ملغل مرجان سپین دامن هم بس هغه مشهوره خبره ده چې دلته ظیر د تستی راج کړړی الان کې دا لولو مرجان خو دغ ریخت دریام لکن بعضې او فسون دا و چې کله چې بارانو شي سطفې سااس کې درنی چې صد کې رابر نقورت دا غردون دا خبوب و دا ترخو دوڑو نارا مرغدر پیدا کی ذکر من هما تثنیات ذکر کرده پس پکوم در یام خپل پلویتا سو انکار کروئی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعَانْتُ فِي الْبَحْرِقَ الْعَلَامِ خواهد دا اللہ پر اختیار کی دی روانه کشتائی المنشعاتو چوچتی کڑیشی دی په لوهره پدریاب کې کلا نه پښانده د غړو غوړو دغه ټ ټ کېشته اجازه نه غره پدریاب کیرو ده دد الله پاک د حکم مسخر دي الله په اختیار کې دي پس پكوم دنیا ماته درغ فلمه تاسو انکار کوی کل من الیان فان ټول چې په دې زمره کې دینه فناء بشي ويبقى وجه ربك ذوالجلال والكرام او باقي وی ذات طرف شان چاوند لوی شان دی والاکرام او د عزت ته فبی ای الله ربک ما تو کزمن پرته پم پنی اما تونک یم ی سات بخا فنا نو فانا سرا خو بقا ده کنا فانا سرا خو بقا ده دا فنا دا انسان چې فانی کېږي نه نا د دا عمل بولتا کلا ملائی گی جزا دا عمل جنت تا و بیا کلالات شید اللہ دیدار بکل ہوگی او کله چه دلتا وجه ہوئی ذکرکات دا متشابیاتو نا دا لیکن وجه خورا بگی ذات تا رب مراد لیکن وجه دا دیده پارا ذکرکات چه دا انسان زرده د گر تاکور دا غم میلاو شی اے زخو فانی کی گم خو رب بوی نمکنه ملاقات ومیتا خود سره سروشی نو دا سل کی کلو من آلائی افان دا مرد انسان دا پارنی احمد دا خود مومن توفه دا ابل کلو منی ویلی که ویلی چې سپین با فناکی یا تور با نفناکی یا تور فناکی سپین با مالداران با نفناکی غریبان نو خبر با فناکی اینو بیا خوابرا گردو کلو من علی افانیت یا سالو خو من فی سماوات و درز غوارد اللہ ناغا سکچے پاسمنون ازمائی کری تول دلللہ ناغا سوال کئی گا مشرکوں کئی تول کئی یا محتاج جی اللہ تاغا سکچے پاسمنون ازمائی کری کل یومن ہوا فی شانن دللہ دے ہر رز کل یومن ہر رز دللہ دے فی شانن او جدا جدا کار کې الله ډېر شېونه دي ګور چا ته پاک خیر رسي چا ته تکلیف رسي څوک وایني څوک پیدا کین نو څوک مالدار کین نو څوک غریب کین نو چا سره سکه چا سره سکه هازه شېونه لا شېونه یوبتدیا اللہ دا جسرہ اظہار دا خدرت دباری تعالیٰ پاک هر رض پہ جدہ جدہ حالت کی دے جدہ جدہ کار کی دے پس کوم در یمت اندر اخفلتا سو تکزیب کوئے انسانا فرغ لکم آئیو سخلان و سانا فرغ لکم سخلان نا انسان او پیر مراد زرد چه حسابو کومه تاسو سره اې دوو درنو مکلف تی کنه سقلا نه وته یا په ګناونه کې اخته دي درانه شیر په ګناونه سره صان نفرغ علیکم و سقلان بازمانه کوي زرد چه وزګار به شمطاء او ست اې دوو درنو پس وکوم دنیا ماتوند را خپل ما ته سو تکذیب کوی او سنفر خدا حاصل کې کنه دا حساب نه دا او زه به قصو کوم د عذاب ستا صبح دی دا کې زه به د عذاب سار یاما شرل جننه والین سے اے ډری د پیریاو د انسانانو قصتا طاقتی ان تنفذو من اقار السماذ دوتلو د غاړو د اسمانونو مزمکینو فن فوزونو زه دا فزمان په کوټه کې راي ساری چټ زمانو نو فرض زمان نو ک تاسو دمانو ځان خلاصوي غره نو بس د ملک نه بل ملک تلاړ شي لا تنفذنا الا بسلطان نشي ولتاسو الا بسلطان مګر پتاق پت ستاسو طاقتې نستاسو طاقت, طاقت خونېشتي د دې عالم نه بل عالم مشته نه د دې عالم نه وته نه شي نو انسان ته زماده پکړنا نشي وته پس پکوم دنیا متون در خپل تاسو تکذیب کوي یورسلو علیکم ان شواذ من النار یورسلو علیکم ان شواذ من نارین ارالیگی <عاراليكي> با اللہ پاک بتاسو منے یا ابلی شي بتاسو منے شغلے من نارین دور او تور لوگی فلا تن تسران نو بدل بن شاگستلے تاسو فلا تن تسران نو خانس پہ دیکھی گی چس صرف لوگیوی او اور نہیں شواز بھی لیکی گی صرف شوازم انار اور دے اور سر لوگی نی پس کوم دن یامت اندر قل دا سینکار قوائے فائدن شقعت سماعوں نو کون وقت چی اوش لے گی اسمان نو قیامت پر دے اسمان باوش لے دا سی بدے اوش فکانت وردتا نوشی بدے سر بلاو سور گلاب بشي تک سور بشي تک سور ور دې وا ټوکړي ټوکړي شي ګرم بشي ډېر زیات سور بشي فقا ور دې بشي سور ګلاب قد نهان او شاندار سرمنې رنگکړې شي دا سرمنې چرستر دا ګلاب په شانې په سور شي دا ګلاب نه زیات وي پښاندا د سرمنې رنګ کړي شي او بیا یې له رب کوما تو کز دیوان کوموarchive شېږي اسمان کانو نشي با سُرګو لاله پښاندا د سرمنې رنګ کړي شي بس په کوم دنیا ماتوندره خپلماي تگزیر کوي نه په یو مېزن لا یښدونه ځم بيږي نو سولایان بس فتاغره دي سوال بنې شي کېږي انزم به د ګنااده د انسان انسن ولا جان د انسان نا او د پیرینا او دا هرڅ تبوسفانه شګرې ګناده او مجرم د انسان نا او د پیرینا مرده د اشکار الله مخې جوابونه منکلې سج کې تبوس پکېګه سج کې نه بتی کوم ځای کې سوال کیګن توضیح کوي کوم دغه یو سوال نه استعلام استخبارات چور کوي یا تفوس پرني کیږي د اناف سیامن تفوس پر کیږي د لې مودا کې یا دلتاب مانو کوي پਤਾ ګرځي دایي سوال زمبي تفوس پر نشي کیږي د ګناد یو مجرم د ګناد یو مجرم د انسان دبل انسان نه د پیری نه دانه چې داغه تفوس بنشي کیږي ده یو مجرم د گناه ته با ده یو مجرم انسان د گناه تبوس با دبال انسان نه ده یو مجرم جن تبوس با دبال جن ننگی فابی آیا اللہ رب کمارتو قضیوان یو رف المجرمون بسیما هم بی جندل بشی مجرمان بسیما هم پا علامات و داوی خاص علامی وی تور مخونه وي وی نفایو خضو بین نواسی نونی ولی کیده بشی پښوبني ولې شي دوی بنواسي پسرکونډي پس ولغدام نه پوي اقدام قدم جمعنه ولغدام پخپو سرکونډي دا ويخته مخيني حکومت دي غنا ولې پېښانه چې لا پاسه کوم ويختي لګنن سبا دی الکانو چې پریخي انګريزي ويخته د شاته مخيني دا سرکونډي دوی سرکونډ کينه وني سي رشي او د خپې نام جهنم ته وګرځي شي نو پښتو څه لیکي کوي دوی په سرګونډي او په خو نو پښفو کوم د nhiệmه ترخ پرین کار کوي دا جهنم کو دی مجرمانو. یا يكذب بهالمجرمون چې انکار کوي د دې مجرمانو یتوفونا بینها یتوفونا بینها و بین حمیمن عن ګرزی بدوی یا زिराزی بدوی په من د جهنم کې ای اپمین دا خوٹ او با آن ان سخت و گرمو کے و گرمو با آن ان دیرو سخت و کے زیرا زیبا گرزی و دوی پمین دا جہنم اپمین دا خوٹ کی دلو با آن, آن سخت و گرمو کے آن, آن یعنی دوی با جہنم کی زی اول خل لنگر خانی تب زیرا زی را نا دو بلنگرو میں خان نفا بیایی علی ربی کما تک الزبان و لی من خواب مقام ربی جنتان و از دل جنتونو ذکر دیخوا دو قسم جنتون دی دو قسم درجات والا خلق بی جنتون دو قسم دی الله پاک دا غی تذکیر کی و لی من خواب مقام ربی جنتان مده پار داگا چاچیری د پیشه در اخبالنا مردل دیا مضاف الالفاعلی دا مذاریه الی المفهول مضاف الالفاعلی شیئی مقاما سمانا چی اللہ پا ما حاضر دیاری ولی من قابا خاما خاما خاکا سوکشیری مقاما دستینا چی اللہ پا ما حاضر دی یا مقامنا دا پیشکیدونا نو دد د پارسی جنتانه دو باغونه دلته بای زی کی کانا فیهنا د زمائر د جمع راوی نو ډیر باغونه دي نو معناته وکي جنتانه قسمه قسم باغونه دي فبیا ال ربکما تکذبا زوان ط افنان ډیر سانغو ال وی ونی بډیر نو سانګی ویم وري وري واي فجرت پس پکوم د نیماتون درغ پر انکار کوي په هما آينا او پدي جنت کي جگم پدي باغونو کي شري آينا نه تجريان چيني دي روانه سمانه چيني بو مدير بو شريخون دي آينا قسم چيني وي روانه وباي يا ربكم اتو كظان فيهما من كل فاكيات او پدي اونو کی بسی پدی جنا تون من کل پاکیا تن کی بد ہری می وی نہیں ہر ہری وی نہ سب می او زوجانی دیرو کے سننا بھئی د ہر قسم می وی او زوجانی جوڑا جوڑا سمجھنا دیرو کے سننا بھئی او بیا یا ل ربکما تو کا زبنم لا فرشن آرام بکوی پ بستر رومانی سنگ بشتری با تائن وامن ستبرقن چه آسطرون بداغی ده غط ریخونه ای آسطر سڑه معمولی که بڑاو چه آسطر غط ریخنی نبار که بڑا بای سنگی و جنال جننتاین دان او راتولوی با دمیو نا دان نزدی نزدی و جنال جننتاین دان او راتولوی با راتولوی با دمیو با و جنن اراتولاول دا میوو بایی دانیم نیزدی نیزدی بس بسی گل زیبانا یا جنب پخولا میوو دا او میوی دا باغون نې میوی دا باغون بسی نیزدی بایی فبی ایالای ربکماتو کززیبان فی ہن قاسراتو طرفی نکرد دا دی غصو مرگرم پکار دینا اللہی فی خننا قاسرات و طرف فی خننا پدیکی با قاسرات و طرف پدیکی با بی بیانی پدیکی با خزیوی څنګه خزیوی جوڑی با سنگای قاسرات و طرف اخت تکون کی سترگو خفلو لرا و خفلو خواندانوانے دا سی حیانا ڈاکی وی یا مقصورات دا سی خزیوی چسترگیو پی بندی کی نخواندانو ولا ولم يتمن سن انسان مقابلا ولا جان نبوي رسيده دويتا د انسانانو نا قبلهم مخيد درينه نا نا پيره صفا سترويخه او يا يا ربكم اتو كذبان كنهن لياخوت والمرجان ويا كداخو الياخوت ياخوتي او مرجان دي په صفايک یا یا دا یاقوت او مرجان دي یعنی سری ملغلری وی ول مرجانا او سپی یاقوت دای ذکر کو چې فرانکي ودا یاقوت یا, یا مرجان کې ودا صفای په اشاره ده چې دا با یاقوت او مرجان فابیا یا مر الله ربکما تو کذبان هل جزاء الاحسان للحسن نه نکه بدل توحید او د اخلاص مگر جنت به کیسه ځوان کوي یا آسان د اخلاص او به جنت د دنیا کیم ځکه نه احسان چاو کوونه د احسان په بدل کې څه وی احسان واسو کوم دنیا ماته نه خپل انکار کوي او من دون یما جنتاں او من دون یما کته د دوی نه د دوی نه یا سواده دوینا جنتانی نور کسما قسم باغونه ایداث اول قسم ذکر شو بیم قسم جنت ذکر خیوس او سواده دوینا جنتانی نور کسما قسم باغونه بوی گردادم مومنانو در درجاتو ببینامنی پس بکم دنی اما تن رخ بلین کار کوئی مدحامتانی تکشنوی اباز یمانہ فتکتور سره کیسه کچ شینواله نویا تور شیل ده دا باغونه وتک شنیوی ابر ویلی زوات افنان سانګ والوی داغه خبر سبب شاره او بیا یلا ربکما توک زیوان فيه ماء نین نزاختا اپدی کې وا چینی وی فزیب وقرکی نزاختان فواریک اونکی نصاحه اځې وي فوارې ویفه ا دې کې وي چې نه ځه تا نه چې پځې په قوت کې که اون کې وي نو فاویا یا لایره و کومه توګه زبان وی معفا کې سن و دخل و رمضان ا پادي کې و سوي ا دې جناتونو کې ناکی رئی روڑی دا ونقلن کجوری وی رومان آوال تغویل یو ارکی سمی با بی اس پا کم دا نیامتون را قبل انکار کوایی پیهن خیراتن حسان ابدی کی بی بی بیانی بی لیکن خیراتن غور بی دا اخلاق و حسان خیستا بی دا شکلا خیراتن غور بی بی بی یعنی غور بهتری بی بی اختری بی پا اخلاق و سرح حسان اخيسته به د دج... خيسته شکلونو علاوه بای... اخلاق به مخي شکل به مخيستهي فرګاياله ربكم اتو كزون زیبن... حور المقصورات في الخيام دا حور دي دی... او... مغصورات بندشي وي في الخيام په خيمو کې کی... دا می خیمه لري دیوره دا یو ملغله وای ملغله را ملغله به خیمه ای خان او د وګټواله پلانواله اوبړي رجعت او د احسان معنا بازو کړلا چې خخ استه جنه کوي یو هغه معنا شوی او شيخه فسته شکلونه خسته جنه کوي او شيخه ابی ای علی ربی کماتو کذیبان لم یتمی سننن سنن ولا جان آنب ایوزی دوسرا حیث انسان مخیدہ دوی نانے و پیرے ابی ای علی ربی کماتو کذیبان متکینہ لارف رفن آرام بکی دوی باغان سادر منتے یا رف رفیلی کی گئی سوک بالاختونو مانے کئی سوک دروخی لیکن مانا دا بشتروخ ہے ارام باقی دوئی پا آغا بشترو خدرین شنوانے وعب قرین اغا سادری قاللون چی بھی پا غی چلا پاسکم سادری بڑی وعب قرین حسان اغا قاللون تا کیا بھی لگو اب قرین دا غزې عربو کې مشهور چوکوم دی کې پیریا ناشنا شي او قریب وروته او بیا یا الله ربکما تو کذبان تبارک اسمو ربک زلزل ال و الکرام ورتوزه کې تبارک اسمو رازق تبارک اسمو ربک برکتی دې انم دروستان دبل چانم برکتی دې برکتی دې انم دروستان او کل درب نو ماخلقا اتا تاویز دے کیا دا بلچا نوم پاکی دی اولیاء اللہ نمون پکې دے کی دا بلچا نا نام که برکت تیستا در رب پا نوم کی دے دا بلچا پا نوم کی برکت نشتی خیرہ چاون نشتی خواب برکت من خیرہ چاون یا اسم نمورد مصمع دے خیرہ چاون کی دے زاد چې اوستان چی خوابن دلویو در سخاوت دے اکرام بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة لن نسل الواقعة كاذبة سورة الواقعة دا دریم سورته د القمرنا پر است یو مضمون روان اور په مکیه سورته په اسباد د رحمانیت او برکات او الله پاک د لپاره ثابت ان الله الرحمان الله تبارک وتعالی خیر برکات مالک الله ندل ترض شرف البرکات کې په طریقه قد تسبيح سرا زیرا شه د الله پاکي بیان کې یمکه سورث کې تخفيف او بشارته اخرى د دې سورث کې ذکر کړي داغه اهل چ اهل داږي سوق دي درې ملت جيڪر کړيو جنته نن دو قسمونه ذکر کړيو دلته ذکر کي د اهل جنت دو قسمونه یو سابقون دي وله ساموليه دي يا موږ کې د صورت په ابتدا کې نعمت د قران ذکر کړو الرحمن علم القران د دې صورت په اخر کې عظمت د قران کریم بیان سرت کې نف د شفر برکات ته پهواو د قی سره دو د قیمت نه دا درې وواړهی شنی چی اصل کې صورتتې واقع کې نفی د شفر براکاتګوره صورتتې الررحمن ختم شو په دی چې د خیره چون کیم د سرت کې د غې تفسییل څنګه خیرا چون کیم لکه ګوره خلکوله جنات و کو بہتر زینور کومہ فصلن زر غنومہ دانی زر غنومہ باران را ورومہ نخیر ز اچول نخیر ز اچون بل سوګ نشتی برکات اچون کې بل سوګ نشتی ذان واقعات واقعا اورم مخ تیر شو بیان د ازار او هدا خوشاله وکړه بیاوند عذابونو د خوشاله ذکر شو نصایل تاسو کې چې دا وکړی نو دا سره صورت د هغه جواب کې حسابات واقعا کل چې واقعای شي الواقعتو واقعکی دنخه ایزا کا ظرف چې خبره ختمه دا تا کان ایزا وقتیه شي او که ایزه شرش نه بیا جزا کومره باځې لیسه وخت یا فالیسه وفاپه کې داخلاته او دا وروسته ایزه رجته لارودام ایزه دا ده د تکرار د ایزه راغره د دوی بیا جزا به اسشې جوړاوي جزا به وروسته بیا جوړیږي کنه فَقَانَتْهَا بَا مُون بَسْتَا بَا بَا او کچر تا ازا وقت الواقع ازا دا وقت تا پارش کنا نمانا دا وقت الوقوع الواقع وقت روجت الاروز دارستانه با داغه سرستشي بدل بداغ بدل شي وقت الوقوع واقع وقت رجت الارض هغه دغه اذا وقان تل واقعان کله چې واقعان شي ال واقعاتو واقع اكيد ان کې افت قیامت نوم دي واقع لايصل الوقت يا كاذبا نيشته دې واقع کی دلو داغینا حس انکار یا نفسن کا زوا نشت دے دواقع کی دلو داغینا اس یا نفس انکار کونکے او خاف ازتن رافعا کلچ دا واقع شکنو خاف ازتن رافعا تقویبا بازی خلکو لرا رافیتن پور تقویبا بازی خلق لرا سبت چاہ درجی خوڑی رو چھتی رسوک وقتی نخلق و د بہو شی ازارو جتی لرز رجن او کلشی اوج رقی کی ازن مکہ رجن پج رقی دو دا واقع بکل واقع شی ازارو جتی لرز رجن کلشی اجرقی گز مکه بجرقی دو و بسطیل جبال و او زری زری بکڑیشی دا خرونا بستن په زری زری کی دو شي دا بس شیفا کاند شي من بستا شیفا دا دوڑا من بستن علو زلشی دا خرون دا با دوڑا یست و کنتم از او شیبه تاسو د ريخ اسمنا د ريخ اسمنا خلق به شيخه اصحاب المیمنه اما اصحاب المیمنه یو قسم به خو اصحاب المیمنه بس خیر طرف والا انسلو شان د خیر طرف والا دامه د شان لپاره زکه دا یې سمې زمير په دې اسمه مظهر راوړل ما هم ما صابل مې ما داږي په ذکر او دوه تا صاحب العلماء مې معنا ولي وي چې دوه تا عمل لامه په خیر طرف ملایي یا جنت په خیر طرف دے 파 اصحاب العلماء یا مې معنا په مان د برکت او د خیر دا خدیر خیر والا خلق دے د خیر والا د برکت والا ما صاحب العلماء او اصحاب المشمتي ما اصحاب المشما مشوميان ګسرپ باندې ورتا عمل نه ملایږي ګسرپ جهنم لګنا یا مشامه ویل کیي بدبخت او اصحاب المشمتي او د کیڼوالا ما اصحاب المشما سمربت دهان د کیڼوالو او سابقون سابقون هغه درېم قسم او اغه مخکې کې دونکي ایمان تا په دنیا کې السابخون مخکې په داخلي دونکي جنت ته په آخرت کې مفتدا خبر السابخون السابق څوک چې ایمان تا مخی شي وي کنه هغه په جنت ته مخې زیه دا سابخون سابخون چې دی ولایکه المقربون درا کسان پورن دې کړي شي دا ډېر مقرب خلق دی. وزدوی حال چې گرکې په جنت کې دوی وفی جنت نه نه دوی په جنتونو د نعمتونو کې وای د اصلت من الاولین او قلل من اخرین دا ډیر ډلې دل به دونو بنو نه او لګو د نه دا قلل من اخرین صحابه مرادی دی. او ډیر ډلې ما خري د ام بي ال مسالم دا وو صحابه ا دا پیغمبر صلی الله وسلم صحابه ای و الکس سوال یا صلی الله زرا په حاجتوله دا کې جمع کنا دا کوم ډیر زیات لګین چا یو یو دو د صحابي را جمع کین او بیا دونه ډیر سی دي صحاب یادت صلی الله تر من الاولین او قلم ال لیکن اول غرض پیغمبر صلی الله صحابه او تری تا صباح دره میسه بزارت صحاب اړ خوشاله شو نیم به یاوی د څل صبح دی وړی د ژات مشالې علا حصورین مو زونه ادو پالنګون منتی څنګه پالنګونه به مو زونتين چودل شي بيد سوزرونا په تارونو د سوزرو باندې هغه پالنګونه هغه جوړ شيږي شاهزاد خان د دې لپاره تبلیغ کوي او ویجوال تاغورای دو دوی سرو زرو کټونو په سیخه الله پاک دې زموږ ته ټول نصيب دي قاموت تکین علیه متقابلین تکیا لگے تکیا به وی دوی پاغه منی متقابلین یوب تو مخه مخبوی یتوف علیہم الدان زرازی به دوی یا یتوف علیہم زرازی په دوی منی ولدانن علاکان او علاکان وای مخلد ہونا چانه شب علاکان وښه ډاواله وبند راځي نو جېدو منی راځي نو سخه خدمت پکې بیا اقواب مبارک او گلاسونو سره مبارک او پوجګونو سره مبارک جگته وي واقعا سن من معین او پکاسو سره یا ډکو پیاله سره می معين د خالصو شرابونه لا يصدعن عنها سر به نه خوږ کې د هغ د و نهله ی فونه نه اوټ کو د غ د و نه یا به ن نه شې یون زفون معند وفا کې حتتن مما یا تون نور ډیرریېسممیوي ووي که نه وي به دغ نه یا تیرون چې دی غواړی خوښلهې اوښ د مارغاوي مما مم د هغې نه یاشتهون چې غواړي. وحور و نعین و لهم حور و نعین ادوی ده پارا بحور وی دخستو سرگو الان کام سلیل اولو المکنون و شاند ده غل ملغدرو چه صدب کی ساتلشیگن داسی صفات ستروی جزام بمان کانو یعملون مراب بدلور کی ده شیف و سودا غاملون کول لا يسمعون فيها لغوان ولا تأسیما او نباوری دوی بده جنت کی لغوان بی فیدی خبری ولا تأسیما اند گنا خبری جنت کې راسی بکواس فری اللہ خلال سلاما سلام آم اگر ویلی بشیدوی تا سلام دیوی سلام دي بش شای بش سلاما مکرر هر طرف نچی سلام آلے سلام دیوی سلام دا سلام د مبارک بادای دیخوا و اصحاب الیمین امہ اصحاب الیمین دا قصدابی خون والاو خی طرف والاو سلوی شان دے دا خی طرف والاو فی ستن مخزودن وی بدوی پا بیروکے مخزودن بے بی ازغوکے چی ازغی سر دا بی رئی و آغی کی چخیجنو کی دا به دا سی دا اللہ پاک منگتا وی دا دا بی رئی نا دا غی خون بی مبلشانی خوزمان دا فاحم دا پارا ذکر کئی وطلحن منزودن کیلی بی لاند باندی گوچنم بی لاند باندی وزلی الممدودن سور بی عدوب وزلی اوگود سورے، ملت سورے نیمانس ارام اوگود، همیشہ با آرام ارامی، وما این مسکوبین، او او بو روانی کڑی شیوی پا زمکا مانین، ومخت ازمکا، دا سی، دا سی نیچی نل بی، نیحرون بروانی، وما این او بود وی دن کی بیولوی شیوی پا زمکا وفاقياتن قصيره مي وي بډي رضيات لا مقطوعات ولا ممنوعا دغه مي وي بنقتمي يونه بمنكي اساسونه شي مي زم ما بافته مراده وق فروشي مرفوعاتن او کټونه بي مرفوعاتن تختونه بي مرفوعات او چتکړ شي وي بردوه باقي خيه برافا يا وفرش, وفرش زوات وفرش ببعنى بمرفوعة بي ال... يعني مرفوعة بالمرفوعة القدر دلوه منزلته علاوه دلوه مرتبه علاوه اللوه إنا انشعنا هنه انشعن تاسو ديتا دي دا بيبياني. او تاسو به سمج کی راځي چې دا په فتغه شنه حالت کې نه دی الله وی يقن الفيدا بكم ان تويلرا دا د خوري اصل کې دغه به بی بیانې دنیا انشاء ان پنوي پیدای سره دا به بی بیانې الله وی په یونه پیدای سره به دا پیدا کړ نو خدا خو وړایږي نه زه دی الله یې نه فجالناه النابکارن جوړي وګړو دې ګرا ابکارن جن نه کوي غربا مینا کاول کې وای 11 به نام جوړې وای یو عمر کې وای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سنتان تبوډه وی ګوډه غني په جنت ته نزي اخه قرآن په دغه وصف سره باندې ځي دا وو شب د ګوډه والو شکوب دی الله پاک وی لیکنه ان ان شاء الله ہون ان شاء د اصحاب اليمين داخل اسوال الاولين رضی الله اصله من الله وال اصله من الاخرين دا ډیره ډله زړونو بنونو ډیره ډله زړونو سنون او كن يمت النبم ډيري دي ومت نومم ډيري ياد دي ومتا وليس كيوم او دتي ومت اخرين سمتاخرين بوډيري واصحاب الشماله ما صاحب او دكين لاس ولا ما صاحب الشمال سمرا بد دی حال د کنلا سوالاو دو بھئی فی سمومن و حمیمین دا غدرم قسم جانمیانو زسکرات فی سمومن دو و پاگرم و حواغانو کیوی و حمیمین او خوٹ کی دلوبو کیوی گرمیو بر و ذلن می احموم پاگسور کی می احموم دا تور لوگی کیوی دلوگی چپر تنعر اللہ لوگی چپ رخیجی کن ناغر سورے سورے بے فیدے سورے رہے لعباردن والا کریم لعباردن نبیقی والا کریم نبفید منوین انہم کانو قول ذالکا ہم اترفین دو ساللہ پاک ددوئی دا ذکر کہی چی دی مقام ددوئی ولی راغ وجه ذکر کی اسباب یقینا و دوی په خوا په دنیا کې انهم كانوا قبل ذلك سو مترفین دیر مس په مالونه خپلونه تکبر کوونکی ا توحید د الله نا مترفین مس کډې شي دا دیر مس دلاله توحید مسو د دنیا په مالونه باندې وکانو يسرن للحنس اللازم او ودوي چې همې ژيري کولا په ګنا لوې ګور ګنا کي اخته ونوخته ونوخته مالدار سره بیا اخته یې خه بل سبب خي وقان يقلون اندوي بدای اي كلا چې مونږو شو خاور يا ډوکي اين نا لمو و سناي مونږه دوباره چې بده کېدل شي اوابا هن الله ولون مشرا زمونږو دو دوباره پیدا کی گی داقیده اینا ماکنه دکت ای مقام تر حالا قل تور توایی پیغمبر این الاولین والا آخرین مکنی ورسنی لمجموعون دا خام اگه غنب اگریشی الان میقاتی معلوم تر اگه مقرر وقت یومن معلوم الان میقاتی یومن ناگه مقرر وقت درازی معلوم ان... چې معلوم دي صفاتونه داغه غی... هغه دا صفات بیان شي لري سمعنکم ایو حسالون یا یقینا انت اسو گمراہان اقداست اسو فلیتو گمراہان وای کنه ال مکذب انکار کوي دا قیامت لا من الشجر من زقوم ضرور خورای و تاسو داغه ونه دا زقوم نا املون من اهل پس د کول کې بيدوی با داغینه خېټې خېټې بډا کېږي مړی درفوربني نفشار وبون علیه من الحمین پس کې بدوی پاغه منې پړکېدل او وبو فشار وبون اشرب الہیم پس کې بدوی په شان دغه اغا او چې جل نوری کنه اغه مرز داوی دی دا. نو په شان دغه په جل او خانو. اې عمرز د دې په اوخمنه راشه نه گئے او بس کیس کیس مرشی دوی با کی سکی سکی ر فیټه پړسیه مړ شه دا دوی وبو بس کی خېټه وبو پړسیه چی و الله ها زانو زلوهم دا د دوی زیره دا د دوی ملمستاده تحکما نوین ها زانو له انه دا د دوی ملمستاده پرز د جدا پرز د قیامت نه نو خلقنا کو فلو لا تصدقون الله منگا تاسو پیدا کری ہے وزورو نور کئی وَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ وَلِ تَصْدِّقْنَكَوَيْزَ مَا دَتَوْحِيدَ اَفَرْعَيْتُم مَا تُمْنُونَ وَأَنْتُمْ تَقُلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ورد اول دلیل سرد زجر نوخان وستفصیل دا خلق دی د انسان ایتاسو سوچ کړه ده ما تمنون واغنت فی منه ما تمنون واغدوت فی منه چې اړه وې پر رحم کې اأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون ایتاسو شکل جوړون کې داغه او کومنګه شکل جوړون کې دن شکل سوک ورکی نحنو قدر نا بینکم الموت منگا اندازہ کڑی دے الموت تا بینکم سمانا منگا اندازہ کڑی دے مرگ لرا بینکم سمانا یدورو بینکم منگا اندازہ کڑی دے بینکم چی دا مر گرزی را گرزی پتا سکی کله دې دې نه اعلان چې فلان کې مشهور او جنازه درا شنه کله الته اعلان دي نو کله اعلان دي نو کله ال کورونې نه مشهور کله الته مشهور نو موږنګ تاسه کړه به نه کوم په من ساسو کې ال مو دې نه دورو نه کوم مو ګرځو را ګرځو موږنګ په من ساسو کې دا مرګ واما نه نه وې مسبوکین انې ومنګا شي وَسَمَنَ عَلَا أَن نُبَدِّلَهُمْ صَالِحَكُمْ عَلَى مَن مِّنَّ نُبَدِّلَهَا إِنَّ نُبَدِّلَهَا ذَاتِينَ شِبَدَلْكُمُ نَغَ پشان استاسو وَنَنشَأْكُمْ أَوْ جُورْكُ تَأْسُو پدا سي شکل مَنے فِيمَا يَن پدا سي شکل الله تعالى مون چتا سوبين بيرَے ی تاسو ولرې کما علي انه بدل امثال یا علي انه بدل را دا چیراوړو مونږه پشان څهاسو انه بدل امثال و ونون شي کما کو تاسو فيما پدا سي شکل الله تعالی مونږه تاسو ویني به نه یا راستو شکل بدل یا نور مخلوق لاو پدی اجزنی ولکد علم توم نشات الاولا خامخ یقینن په احتاس او پیدایش نومبنی تاسو څه خود مخه نی پیدایش پته ده کنه چې تاسو سرنګي پیدایشی نو فلا ول تذکرون نو پسولینه یاد وای پدغه پیدایش پدغه ژوند ژوند رستانه پدیمنه رستانه اخیر رستانه ژوند افرا ایتم ما تحرسون و را ولدا انسان خلقی ذکر کوي انسان ما پیدا کړي و ذکر کوي بل نعمت چې ورا دا یو دلیل چې رزق درته سوکرا کي اته تاسو سوچ کړي ده ما تحرسون په اگر سيز باندې چه کوي تاسو لرا اغسی شده ما تخم دی سوچ کرده تاسو پا اغا تخم تحرسونا چه کرده تاسو تحرسونا مانه کروانده کوئی تاسو اا انتم تزرعونو ام نحنو زارعون ایت تاسو زرغونو ایت تاسو دزمکینا همی یا منگا زرغونو کون کیو دده تاسو توکوئی او کن زیتو کو لولا شاہو لجعلنا حطامن اللہ کو غاڑو منگا خاما خوبا د دا فصل خطامن زرے داری اللہ کو روشی زکر کی وجود نو بیا والا فنام زکر کی فنام زرہ والا مخان مچی دا زرے دیرے کم نو فضلتون تفکہون نو پس او بکردائی تاسو تفکہونا بیمانا یا مانا فضلتم نبيابا غمون اخکارا کوي تاسو په معنا د اظهار د غمو مرضیه ان بیا بوای ان لمو غرمون یقین مو کو تاوانيان شو او قرضداري شو. فصل د کرونا کې ګوره خلاص بل نه هنمو محرومون دوازان د پدیر د وی بلکې مون خو بدنسی وي محروم شو مړه د خوراکونو صدا ما را کړی چې خوراک میراک د خوراک صرف حبوم ضروري واسکی بس شي ناموس د حبوز تذکره کوي افرایتم العلماء الذين اتازو سوچ کړي ده په هغه حبو چې تاسو اسخه تاسو چې کوم یو بس کئ دی مې تاسو لکه سوچ کړل اونتو من زلتمو من المزنیم نحن المنزلان ایتاسو رازی کذی کری دی دا بو راورو رولی دا بو و مزنوی غسپینو بریدو تا دسپینو بریدو نا یا منگا را کزوون کیو علاو اللہ و نشاو جان ناو جا جا علاوی که او با گزو دا و جا جن ترخی دسمن دا و با چې ریه تاریخ او نهرونه ما تاریخي فلو لا تشکرن ولې شکر د الله نه واسه الله توحید بلې نه معنی نو هر کله چې او بو موښه انسانات ته موجود شي خوراکونه شونه به موجود شي نو سب صفه خی ځان له مننه په خی به په صف او وو ز اور ذکر کیا فرائت منار التی تورن آیاتو خبره ای سوچ کړه د پاغ اور تورن چې بلوی تاسو انتم من شاعتهم شجره هم نحن المنشئ اي تاسو پیدا کړه داونه د دې یا موږ پیدا کوونکي دي د اور پیدا کول واله څوک دی الله وینه جهنم تذکره و متاع المقوین الله یې ګرځول دي موږ د دنیا تذکره یات د پار د د جهنم چکره دیورتہ کین نو لک سو چکا په دې سره د کور د جهنم دغه تذکره او متاعاً للمقوین او فیدیده لپاره د مسافر یا مقوینا دا سحرا او سیدون کیتوي یا مقوین چې چا په کور کې چې څه شي ختم شي جنا غریب ته وایي نفصب بها باسم ربک الذین تفریع اوس وجود میراکا ڈوڑای میراک روبو میراکڑی اور میراکڑا میرا شفا سب بیس می ربک تصویح ویا دنم در اخفل العظیم چڑی الویرے فلا اقسم بی موان کی ان کراچی اقلید دلیل سرا اس بات دا توحید یوکا اس بات دا قیامت یوکا اس ترغیب ورکی قرآن تا چدا قرآن دا واحدان دلیل لے. تربیت کی تربیت ده وګوره انسان ته په تربيت کې قران ته محتاج دی وګوره د قسمه تربيت او تربيتي بل تربيتي روحي تربیتی جسمانی جسماني خوستا الله پاک شوزنه او خلنو تربيتي روحي د بار اوس الله قرآن قران نو ذکر د قران کریم کې د بار را دي چرا شيخ خپل جوڑ کای پزان په قران منه خپل تربيت په قرانه كريم او کای خ فلا اقسم بمواقع النجوم دا شاهد کای دا مین سی و انه لقسم لو تعالی العظیم درست انه قران کریم چکم دی دا بیا جواب قسم دے عدل دا قسمان بمانا دا شاہد سر دی اودلته قسم نو ټول په معنی دا شاهد سره دی وس فلا شيء با ইলلا زائد دی اقسم قسمكم غواكم بازيد الله لا اقسم اصليه همزه اشبه د پره ورستو داغه د وینه فلاشه ده اثر کې فلا اقسم واس خامغه قسمكم یا غواكم يا فلا سر نفي کې ده نما قبل ندا تارنګ خبره سرنګي ته تاسو دا قران د كهانت کتاب د شیر کتاب اقسمو بمواقن نجوم مواقنا څه شي مراد نجوم نستوري شو او مواقنا اغا زین دستورو چوکوم ده کی ستوري ګرځي دوبيږي او سړګنی نو معنا شاید کومزر نه دا دارنګي شاید کومزر بے مواقئ النجومی اغزیند خطللو اغه پره وتلو دستور وصمنے انه لقران کریم یقینا دا قران یا مواقع نجوم نمرت سورتون دا قرآن کریم اما واقعی نمورد اغازین د نزول دا, دا سورتونو نشاید کوم از اغازین د نزول دا سورتونو دا قطعات دا قرآن کریم اغاز گوا کوم بس دا قرآن دے کریم و من اللہ پاک دا قطعات گوا کری دیچی اللہ پاک وخ فوخ الله پاک ایتونه سوراتون را لګریږي پیغمبر تا د ضرورت مطابق چیکره ضرورت راغلی الله پاک یو سورات را لګریږي نو آیات را لګریږي اور پسې و انو لقسم لو تعلمون ازین ديته جمله متارزه په المعترزه ویخه څنګه و انو لقسم عصیب او لا تعلمون بګی بیا جدا وَإِنَّوْ لَقَسَمُونَ عَزِيمٌ يَقِنًا دَا قُلْ يُقَسَمْ بِرُ لُوِي شَانْوَالَ دَيْهِ او لَوْ تَعَلَمُونَ كَيْشَرْتَ تَعَصِبُ وِيَئِ چِدَا سُمْرَ لُوِي قَسَمْ دِي وَإِنَّوْ لَقَسَمٌ لَوْ تَعَلَمُونَ لَوْ تَعَلَمُونَ عَزْمَتَهُ لَعَزَمْتُ الْمُقْسَمَةَ تَع کوم شي مانې چې قسم شوی دې کنه د عظمت په بیتا شمانه لخوا او په یې جنده ده او آ کو لفظي دا وې ان ول قسما و يقینا قسم ک چرتاسو او اي گئے ازي مون دالوي قسم دې ان ول قران کريمن دا خامن قران عزت مند دې په كتاب مكنون په كتاب محفوظ ساتل شوی کړي مكنون هغه لوه محفوظ وي دا په کتابه په کتاب مكنون کړي په کتاب محفوظ ساتل شوی کړي چې هغه څه محفوظ لا يمسوه الا المتطهرون دو صفاتونو د قران ذکر کې او خدا کریم دې بل دا کتاب المكنون نن کتاب المكنون د لا يمسوه الا المتطهرون یا لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ د کتاب المکتوب تر اجید نه بیاو معنا داسې کوای خان لا یَمَسُّهُ نرسیږي د کتاب مکنون ته لوح محفوظ ته الا المتطهرون مگر هپا خلا چاغا ملائکۃ الرحمان د لوح محفوظ ته بس هغه رسیدش بل سخونی شي او کهو زمیر قران کریم تر او جمله قبریہ په مانا دے انشاہ سرا کئی نو گیا و مانا دا قوائے لا یا مسوئلہ المتحرون لاستین اوڑی دیتا مگر پاکان خلق سی جنابت نه پاکی دا هر قسم پلیتای نا پاکی شرک نا پاکی لاستین اوڑی دیتا مگر پاکان خلق تو قرآن کریم دا عزت و احترام دے چې په یو د سهار قران کریم لاس کې نه راخلی نه ودا قران کریم تلاوت غه هغه یو د مسله دا چې ته بازو قران لوستل څنګه دي لكن الله وی لا يمسو الا المتطهرون لا سنوي دي ته مګر پاکان خلک الله سو سره نه لګي دا دب د قران کریم او کدا جمله خبرې شي نو معنا به دا کوي لا يمسو الا المتطهرون نہ پويږي په معنا د دمتي مغر موحدين نه پويږي ف هم ناخلي د کتاب الله پاک ف هم نو ور کوي د دي قران كريم مگر شاته ور کوي متحرون ته ور کوي چې موحدين دير خلق ګرځي قران كريم لکن الله پاک پدي کتاب منی اغا پاکان خلقا موحدين خلق هوا کوي د دي رموز و اسرارونه انزلو من رب العالمين عليه قال شد رب العالمين من طرفنا وزورن وركيا فهذا الحديث انتم مدهنون نفديخب كلام منی تاسو سستی کوی تاسو د داسې کلام عزت احترام نه کوی تاسو د خبره نه منای د پیغامات نه رسوي د احکاماتو عمل نه کوی اې د قدیکي سستی کوی د یاد دی الله په دې دومره د شان والله دی بیا و ته جاوونه ریه کوم نه کومکس ور نه ورک ته جالوګرول سو ری کوم برخه خپله هغه برخست نه کوم دکسېون چې تاسو تقسیب کوی د قرران ریزه د برخه چه تاسو خفل براقت دنیا کی سکر زوله دا چه تاسو بده دی کتاب تغذیر کوئی بده کتاب عمل نه نکوئی نو فلولا هیدا بلغتی الحلق ام دا لولا دین رست هم لولا دین رست هم لولا دین دا دیدوارو دا مکرر زکر کرلی و جزای نو منگ دا بازی ترجمه دا سیکو چی عام امیان غریبانان بیا تکلیفی اریان د زنانی فلا ولا اذا بلغت الحلقم نعامل لفر ترجمه دا کنه نو ولي كلا چې ورسي روح مرايتا ولي ولو ما نه خواشې ممرسږه خو عام عام فهم عام خلقو دا پر ادا نو ولي كلا چې ورسي روح مرايتا يو سړي د چمري کنام پلار د مري د مري ستا دیر نزیر د دیمری نو انتو محین ای زنن تنظرون او تاسویر اشتدارانو ای, ای زامنو ای خپلو خپلانو پا دا وخی تنظرون گوری ورته او دا غصا دی مرکن تراغلی و نحنو اقربو الیه ملکن امانگا سمانا زمان ملائک زیادی زیوی دتا منکم دتا سنا ما ولیکن لا تبصرون لیکن تاسوی نیوی نئی تاسو مراچا پرشیئی ملائک تیرم راچا پرشیئی نوفلولا ان کنتم غیر مدینی ان کنتم غیر مدینینا کچر تاسو او بے قدرت کمزوری نه یی ان کونتم غیر مدین لو لا ان کونتم غیر مدین د تاسو غیر مدید یی کمزوری نه یی بے قدرت نه نو ترجعونها فلولا ترجعونها نو پس ولی نوا پس کوي تا روح د دې مرکړن کې ما راي سار کړي یوته واپس ککنه اي نه كون تم صادقين نه کتا سوريشتري هي فمائن کان ملقربين الله وي وسکه چرته د روح د غرو چې کوم ملائک وباسي کنه کچت د روح والا سړي چې دی کنه کان مينل ملقربين اللہ تنیز مقربی. دی د مقربین نه الله تعالی دې شی مخلوق نه کړ مقربین نو فرح وح ورایحان نو دلره خوشالۍ دي ورایحان او رزقونه دي یا فرحون نو دلره راحت دې راحت دې دې پرهات کې دلره راحتونه دي ورایحانون ددا مګور کې د ځان کا ځان سختیا نه دي بيمارۍ سختیا نه ولې دي ورې زمنه الله وی فرحون ندل راحه ته دي و ریحان او ډیر خستر اس کنه دي یا ریحان ددا پاره خوشبوې دي خوشوې و جنات نعیم جنته دنیه ماتو نه دي و ما ان کان من اصحاب اليمين ا موږ قربین هغه مخ چې سابيقون ذکر شو و اما ان کان من اصحاب اليمين کچرده اصحاب اليمين می کنا نو بولې شو ته سلام الله لك من اصحاب اليمين سلام دې پتامن طرف دا پتا اصحاب اليمين ته منور من اصحاب اليمين خې سلام کوي يا من دا فسلام الله لك پتامن دې سلامي ملائکه ورته سلام وايي من اصحاب اليمين تهغه اصحاب اليمين کي وامن كان من المكذبين مكذبين ظالمين هرجدي اگر روح والا د تکذیب کوونکو او د گمراہان نه ني نفانو ظلم من امين اذا مل مستياد گرموبوي وتسليت جهنم او د نن بشيره اوسيدل دد پس کی جهنم مينل پجهنم کی وي وتسليت جهنم ان ها ذا هو حق اليقين الو یقیناندا چې کوم بیان تاسو ته وشو دا تذکيره د اصحاب اليمين او د اصحاب الشمال د سابقون شو دا, دا سومه تذکيره چې وشوي له هو حق اليقين دا خامغه پورا خبر دی یقینی خبر دی د حق اليقيني او علم اليقيني یو عين اليقيني علم اليقين په اس مرتبه د استدلال کې علم اليقين په درجه د مارتبه د مشاهده کړه حق او یقین ده په مرتبه ده دوړ سره چې ماشي دا حق او یقین فسبح بی اسمی ربک الا عظیم نو پاکیو ایا د نو د رستا العظیم چې لوی شان ولرې الله پاک دې دا عمل کول توفیق راکړي الله ثوابنا شیخ سیف تورسی الله داغه مغفرت نصید کړي الله الله دې رحم کرم وکړي یا الله چې کوم مرضي زمونږه الله پای مغفرت نصیب کی یا اللہ چکه هم تکلیف مصیبت په دې ملک ته ټول انسانانو نه الله دا مصیبت نه دا خلاص کړه مسلمانانو نه خلاص کړه ملک مستحکم کړه الله صلیږي بیماران دي الله بیماري نه الله تعالی شفاء ورکړي زمو مریضان دي الله تعالی توسل ده افې معاملات کې ده ښه معاملات کې الله سو چاته خلاص کړي بیماره خلاص کړي بار مسافر دي الله پخبل الله الله اسباب زرزق ورکړل کور کې جوړ کړي ربانا تقبل منا إنك أنت السلام عليم وتب علينا إنك أنت وبررحيم <تصفيق>